Et, no, et piloodid unustavad kogemata tead mikrofoni peale ja Lenuki salongiga kustub, kustub sellel jutt kuule, lähen käim praegu, pissile ära ja siis tõmban stewardessile. Sile no, hei, viisakalt no ma Lähet ütlesin väga raa. viisakalt ehk on Stuart jookseb ruttu ruttu kabini poole et, no, et mikrofon ruttu välja lülitad kui jooksuga jääb kogemata ühe mutikese kohvid tead ümber, mutik pahaselt kuule, kuhu sa ameti jooksed. jooksed kuulsid, et pilood lubas enne pissile ära käia The <laughs> gear